і стає на довгі часи єдиним містком, через який наукові думки Західної Європи доходять до нас і навпаки. Хведір Кіндратович починає у французьких виданнях друкувати досить численні розвідки, в яких знайомить Західну Європу з видатнішими знахідками нашої землі і освітлює їх з точки зору західноєвропейської науки. З другого боку, Хведір Кіндратович в численних статтях в російських та українських виданнях освітлює наш матеріал, вказує на його всеєвропейське значення і в той же час доводить, що тільки тоді стане у нас передісторія та археологія на науковий ґрунт, коли ми – зазнайомимося з її придбаннями в Західній Європі і не будемо тішитися з своєї, начебто, самобутності. У 1903 році Вовкові вдалося вперше після тривалої перерви побувати в Україні. На запрошення Наукового товариства імені Тараса Шевченка, а зокрема його голови Михайла Грушевського, він приїхав улітку до Львова і разом зі своїми послідовниками здійснив кілька експедицій на території Галичини, Буковини та Закарпаття і виклав їх матеріали в окремій праці. Набувши достатніх знань, вчений з головою поринає у вивчення минулого і сучасного України. Він бере участь як автор та редактор у більшості тогочасних наукових журналів та збірників, де постійно публікує відомості про наукове українознавство. Зокрема, учений був редактором журналів Антропологія, Паризьке видання французькою мовою та матеріали до Україно-руської етнології, що виходив у Львові за ініціативою Франка. Під його редакцією вийшло сім томів львівського журналу 1899-1905 роки. 1905 року в Росії настало деяке послаблення реакції. У січні 1906 року коли Вовку після 26-річної вимушеної еміграції російські власті дозволили перебратися в Петербург, він вже читає лекції з антропології у вищій школі Лезгафта. А з 20 лютого 1907 року у Петербурзькому університеті на кафедрі географії та етнографії, де вів курс анатомічної антропології до історичної археології та порівняльної етнографії водночас він організував український розділ експозиції етнографічного розділу Російського музею у Петербурзі, а також розділ етнографії сучасних арктичних народів, першорядним знавцем якої також був у 1908 році. Шведір Вовк став членом Українського наукового товариства у Києві. Саме тоді він здійснив сенсаційне відкриття пізнього палеолітичної стоянки біля села Мізин на Чернігівщині, де знайшов шедеври мистецтва кам'яної доби, ідоли та стилізовані жіночі статуетки і фігурки тварин браслети, оздоблені геометричним орнаментом, жіночі прикраси, збивні бивнів мамонта, намистини з черепашок та інше. Завдяки своїм зв'язкам з багатьма музеями Європи, Вовк доклав чимало зусиль для обладнання університетської лабораторії найновішим на той час устаткуванням. А він був взірцем вченого, який органічно поєднував практичну роботу під час розкопів в експедиціях з дослідженнями в науковій лабораторії. Як згадував Чекаленко.